טוב, אני אחזור על השאלה שלך לטובת אלה שלא שמו אותה. אתה נפגשת עם בחורה, אה, שדווקא מאוד מצאה חן בעיניך. נפגשת עם מספר פגישות, הקשר התקדם, ובסופו של דבר היא החליטה לחתוך את הקשר. ובגלל ש... היה לך נחמד וטוב והיה שם פוטנציאל די רציני. ברגע שהיא החליטה לסיים את הקשר, נכנסת לבאסה ואתה שואל איך יוצאים מהבאסה וחוזרים לדייטים במהרה. עוד פעם עכשיו להתחיל הכל מההתחלה. אז קודם כל, זה מובן וטבעי שכשנוצרת ציפייה, נוצרת ציפייה חיובית, יש משהו שככה שנראה שהולך לכיוון חיובי, ופתאום הוא נפסק, הציפייה נשברת ונוצרת אכזבה. אז קודם כל, בנפש, המקום הזה הוא מקום טבעי. מקום רגשי, נפילה רגשית טבעית שקורית בסיטואציה כזאת. אבל אנחנו כבר יודעים ש שראוי שינהל אותנו, מי שצריך לקחת שליטה על ההנהגה האנושית, על ההנהגה היומיומית שלנו במציאות, זה השכל. כי השכל רואה מציאות יותר ברורה. ולכן למרות שהרגש כרגע נפל והתאכזב, צריך לעזור לו לקום. בכלל, הרגש והשכל בתוך האדם עצמו זה כמו ילד והורים. כתוב בחסידות שהשכל, שזה חוכמה ובינה, נקראים אבא ואמא, והרגשות נקראים בן ובת. ההורים זה המקום השכלי שלנו. אז, כמובן שכשאנחנו הורים כפשוטו ויש לנו ילדים, אז אנחנו צריכים להתנהל מול הילדים במקום יותר של שכל. הורים שמתנהלים ממקום רגשי מול הילדים, באיזשהו מקום לילדים אין הורים. לכן צריך לדאוג להיות במקום שכלי, אבל גם בתוך האדם עצמו, אדם צריך להיות ביחס לרגשות שלו אבא ואמא. זאת אומרת, שיהיו לרגשות שלו אבא ואמא. זה בסדר שאני נופל רגשית, שאני מתנהג כמו ילד קטן, מתאכזב, רוצה, מתבאס. בסדר גמור, זה חלק מהמבנה האישיותי שטבוע בכל אחד מאיתנו. יש לנו את המקום הילדותי שלנו, הרגשי שלנו, וזה חלק ממי שאנחנו, אבל יש בנו גם מקום הורי, מקום גדול, חוכמה ובינה, שמסוגל לקחת את הילד הקטן, כמו שהורה עושה לילד הקטן שלו. אחרי שהוא נפל, אם זה נפל כפשוטו, או נפל רגשית, הרבה פעמים קורה שהילדים מאוכזבים, נפגעים, קורה להם משהו, אז ההורה צריך לבוא ולתמוך ולעזור, להשרות ביטחון, לתת סיוע, לתת ייעוץ, לעזור לילד להתמודד עם המקום הפגוע שלו, הקשה שלו, עם ההתמודדות. אותו דבר בדיוק כאן. אנחנו צריכים לעשות לעצמנו. לקחת את המקום הזה, הרגשי, הפגוע, הטבעי, המאוכזב, ולתמוך בו. לעזור לו לראות את המציאות בצורה יותר מפוכחת. אז מה זה המקום ההורי הזה ביחס לסיטואציה הזאת? בואו ננסה לבחון את הדברים. פגשנו בחורה. זה נראה טוב מכל מיני סיבות, היא החליטה שזה לא מתאים לה. אנחנו לא נכנסים כרגע, כן, מה לעשות עם זה, כי לפעמים בהחלט, גם כשהצד השני אומר לא, יש אפשרויות שונות כדי כן לבדוק, אולי כן להחזיר את הקשר, לא תמיד הצד השני פועל ממקום שכלי, לפעמים זה מקום רגשי, לפעמים כל מיני דברים. אנחנו לא ניכנס כרגע למה עושים כדי לבדוק אם אכן... שייך לנסות בכל זאת לחדש את הקשר או אה, לוותר עליו. אבל בוא נניח כרגע שאנחנו מוותרים עליו, אנחנו מבינים שאין מה לעשות וזו ההחלטה שלו וזהו. עכשיו בכלל אנחנו מתמודדים עם זה כדי לא להיכנס לבאזה ולהמשיך לתפקד בצורה מלאה, שלמה, ולחזור לעניינים במהירות ומתוך חיות ושמחה. הנקודה היא פשוטה. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מזווק זיהומים. ממילא, אם המציאות מראה לנו שזה לא מתממש, כנראה שזה לא זה. גם אם אנחנו לא מסתכלים דווקא ברמה הרוחנית אלוקית של הדברים, אלא זאת המציאות. המציאות כרגע שזהו, היא שלו, למרות שנורא רציתי כן, היא הכריעה שלו, בחרה שלו. זכותה? זכותה. לגיטימי? מאוד לגיטימי. אבל מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שזה לא זה. זה אומר לנו בוודאות הכי גדולה, שזה כנראה לא שלי. ואם זה לא שלי, אז מה אכפת לי? למה אני מאוכזב ממשהו שהוא לא שלי, לא יתממש? מה, היינו רוצים הפוך? היינו רוצים שמשהו שהוא... לא שלי כן התממש? ודאי שלא. הרי ברגע ש... מה היה קורה אם היינו מממשים קשר עם מישהו שבעצם לא שייך אלינו? בעצם הוא לא הזיווג שלנו. אז היינו יכולים... וזה קורה הרבה, שבני זוג לפני החתונה מנהלים מערכות יחסים קצרות או ארוכות, ובסוף הם לא מתחתנים. בסוף הם לא מממשים את הקשר, כי, כי מה לעשות, זה לא הזיווג. אז הם בזבזו זמן, הם השקיעו אנרגיות, הם השקיעו כוחות, הם השקיעו פתיחת לב, הם השקיעו המון המון דברים, ובסוף הכל יורד לטמיון. אז מה, היינו רוצים את זה, זה יותר משמח, לבזבז את הזמן, לבזבז את האנרגיות, לבז, לבזבז את הכוחות, ורק אחר כך לגלות, הקדוש הוא עזר. וחסך מאיתנו את כל הסיפור הזה, וחתך את זה מהר. איזה יופי. התקרבנו לזיווג שלנו בצורה יותר מהירה. זה הכל. התקרבנו לזיווג שלנו. בואו ננסה ללמוד כאן משהו, אולי אפשר להפיק מהקשר הזה משהו. אבל העיקר זה להבין שאם זאת המציאות, אז זה אומר שזה לא זה, ואם זה לא זה, זה אומר שברוך השם, שלא המשכנו קדימה, סתם, כי ממילא זה היה מתגלה שזה לא זה, ועכשיו הוא יכולים לה... להמשיך בשמחה וטוב לבב לעבר הזיווג האמיתי שלנו.